Zotit të botërave, krijuesit të gjithësisë, përshëndetet mëshira bekimet e Allahu xhalle xjalaluhu. Çoftë mbi të birin dhe Zotrin e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për shoktëti besnik, me familjet e ndershme dhe me gjithë muslimanët që kanë ndjekur rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazojmë lejen Allahu xhalle xjalaluhu në vargun e lëjaratave, me mësimin e besimit, mësimin e akides, e cila është e njohur në termin e dietarve ajo qidia në terminologjinë e dietarëve ka për qëllim gjithçka shka që ka të bëjë me besimin dhe veprat e njeriu të cilat kanë të bëjnë me me besimin neve be, kemi fillu në vargun e ligjëratorëve mbi me besimin mbi me besimin në mësimin e librave të hocës Hafidh ibn Ahmed Al-Hakimi Hafidh ibn Ahmed Al-Hakimi Kemi ngell të kaptina e shirkut të vogull, e shirkut të vogull. Në këtë libor janë të rajtu disa prej qështjeve. Hoxha e ka fillu këtë libor të cilin vëllim të pare kemi mbaru, kemi kryje dhe jo ka qenë mbi si fatët dhe emrat e Allahu Gjelle Gjelaluhu e emra dhe tisita Allahu të barë jo e kjove të ala, se si kuptohen se shajtakon Allahu për të drejtave të emra dhe kështu me radhë, prej madhrisë Allahu gjelle, gjelle wa ala Këto ka të bojnë me me vesimin e bënënëshëm edhe psa jo ka gjurëmë që ka përmenim e në kajim e lëgjauzhje në në gjimëtirët e njeri kalon ka pëtina tjetër e cila ka të bojnë më shumë me manifestimin e robit të kësa akide, e që është shahadetu en la ilahe illallah e enne Muhammeden Resulullah dëshmija se nuk ka të adhuruar me mërit përveç Allahut dhe se Muhammed i alai salatu e salam është robë dhe i dërguar i ti Andajibën kaj me lëgjëzije ka than kur të mësoj shakide kur të mësoj shbesimin gjithë mom, gjdo mësele du është me ndonë në dikaftina dhe pasaj me i rëndi cëjnët aty e ndonë shahadetu an la ilaha illa allah da shahadatu anna muhammeda rasul allah besane besimtar dëshmojna se allah është i vetmi i cili meriton të adhurohet kjo është kapitena e parë kapitena e dytë është se muhamedi është rob dhe i dërguar i tij tash çdo send çka vjen prej akides të gjitha pa përjashtim ose te kjo ose te kjo tjetra ose është hak i allahut ose është hak i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam a dbse në shumisë të rasteve të kanë ndërlidje në një anë megjithërmi por për motivohet cu perceptimi bot kuptimi sende e ndon ose është hak i Allahut ose është hak i pejgamberit të dyja ti kërkon Allahu xhella xhella jalalu shirku ne maz Allahu nuk e fal falam për ta dhe hadithe se kanë ardhur në në këtë çështje dhe ajete të Allahu xhella dhe jalalu shirku i vogël hoxha ka përmend riajan Së vërtetësi, në punu njëri por di kanë tjetra përveç Allahu xhelle, xhelle wala, kjo është shirku i vogël, i cili ka ardhur në shumë hadithe. Domethënë shirku i vogël dhe përmendëm se dietar kanë polemizuar, a falet shirku i vogël apo nuk falet? Allah nuk e fal shirkun e madh, me ixhma, me bojtimin e kët ummjetit. Madje i gjithë problemët, të gjitha problemet, të gjitha çështjet, të gjitha të të gjitha të dërguarit kanë ardhur për këtë çështje. Njes mos më bëvësh kallav. Ktu shko ka polemik. Qi shirku nuk e vallallallahu. I madhi i vogul, kushdo që që është. Allahu andaj ka thënë edhe pejgamberi, me më bësh shirq tazë se punën. Ço mos bëhet mohabeti di kujt tjetër, jo me çallme, jo pa çallme, jo i madh dhe jo diplomat i jo akademik. Kto sen Allahu nuk e shikon. Nëse njeriu për lihet me shirq Allahu na rrit. Nga shirku dhe njollosja e besimit tonë me shit. Shirku i vogul ka polemik. A hente mos falja apo jo? A plot dietar kanë shkuqë që hin dhe disa tjerë gjithashtu plot kanë shkuqë që nuk hin. Andaj mesela është e rrezikshme. Pse kan thon nuk hin, kthasha kan thon se nuk hin, kan thon se gati nuk mund të më shpëtoj për i ti dikush. Përveç ka Allahu xhellahu ale ka veçue. Nëse çdo da shoh me se shirku i vogël, na përmendem se riaja, mu fal për dikam, mu fal për Allahun dhe duke u falë Me shtu prej zbukurimit Prej takvallokot Prej pami së jashme Për dikan tjetër Kjo shirk i vogël Ta shë e fal këta Allahua nuk e fal Polemike madhe Mirë po besimtarit duhet me qenë shumë i kujdesja Më dhe ka thënë hojja U e theni shirkun e zgër E dyta prej mesejleve që ka duhet besimtarit me pas kujdes Shirkuj i vogël U e hua rria Ajo shrijaja Sy e facia Më adhuru Allahum Dhe në ta me shti dikan tjetër الله نور فسره به ختام الانبياء كثر كبوت تفسير بولا پیغمبر محمد عليه الصلاه والسلام ودي بمرم دي سا پر حديثات ازت كنارن نكوت چشيه nga ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بما هو اخوف عليكم من المسيح عندي A thonë për nga meri a lehi salatu sëlam Atë ju të regoj Për diqka Qka unë kanë frikë për juve Ma shumë se sa për mesi honit dhe gjallit A do një më të regu diqka Qka unë frikësoven për Dë më thonë për qka Për imanin e juve Për gjendjen e juve Për islamin e juve Ma shumë se sa frika ime Nga sprove dejjalit. dhe gjallit Edhe ju e dini Se për nga meri a lehi salatu sëlam Kure merke qpreje Atë ju të regoj Kemi të reg e por dor për të mësojmë këtë çfareje për me tërheq vëmendjen, për me tërheq përqendrimin, që njeriu mund përqendrohe, edhe pse sahabët kanë qenë të përqendruar, mirë po njeriu është njeriu. Dhe haron dhe zhytet në punë të tjera dhe trungi i tij mundet me ushtetit në diçka tjetër. Andaj më sa më kat aty tregoj që ata të ndalën, më thonë çka po ka thënë pejgamberi alayhisalatu wassalam. Ka tham qale kul na bala, tha Abu Said al-Khudri, tham po. جتسسي تريغونا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي كم فرق بين الشرك والفشهت النبي عليه الصلاه والسلام قد هذه الزنجير امام احمد الزنجيري حديثه تصحيح كان قالوا شرك يفشهت لو كشفه هذاه بعدا قالوا يقوم ان يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل Kjo është definicioni e kapur Ibn Ahmed Mavun, se kjo është definicioni i riajas, edhe definicioni i shirku të vogël. Sepse na shirku i vogël hinë disa se intejëra, çdo ta përmend me siguri për betimet edhe dikant tjetër. Pasha Fminion, do ta shohmi. Kjo është i riaja, cila është riaja, shikoni, pejgamberi Ali sallallahu aleyhi salatu wasalam si e thefinan, mungrit njeriu të falët me banamas. Tash diet organ do këtu për kam banamas fillimisht për Allahun. Se me bo më ngritë, që ishtë do të shofëmi se Hoxha ka pru këto edhe një fakin e madhë dhe ka po dalimin Meso shumisa njërëzve i përzin këto Dhe i bëntejmia ka folë për këto mesej dhe gjane gatë në libën e ti El Iman, El Kebir, Imani Një faki ka disa lojesh Këtu për nga mërë e sramë e ka definuet në mënirë precize riajen e cila së qetë pifeje nuk djerë pifeje a ma është rezikshme, a ma mundë me të aprish ve e njeku me rëgjul ju salli ngritet njeri ju mufal djetar kanë thanë, kjo argumenton se kjo musliman se kjo ngritet mufal për Allahum gjelle gjelalu me balu ngrit mufal këristal për dikant jetër atër del në një fak të madhë e pse nuk i thojna shka ati cili falet hiq për Allahum, sepse u kanë ngrit mufal a neve për nësëmna ka thanë ka në shifnit të falë, dëshmoni se është musliman jo ja, besimtar sepse besimi ka të baje dhe me, njevi, njevi me të breçmën dhe me të tjashmën amë nëse shumën nëse shumën nëse shumën nëse shumën nëse shumën të falë thoi me e musliman është dishojnë atë që a musliman dhe bërbetohemi që a musliman mirë po nga është besimtar Allahu edin gjengjen e tina ka thonë ngritët më fal li me ka me rregjull nga nga frikë respekti apo nga respekti apo nga madhërimi qka e ka apo në Je duke falë dhe e shefri njëri në të kaluarën, kur kanë kaluha gjallartë, kur kanë kalu njërës të mdoj, të akvalit të mdoj, tash, këtu hishe i tani, të të ngritu falu dhe ka zoi që edhe ti je sikur ai, në në devëshmori dhe të akvalik, dhe ngritit dhe falet. Dhe djetarët, kur kanë hi me përriaj në neve, nuk i kemi këtu vetëm përriaj, neve kemi vetëm e përmend, se është e frikshme dhe shirk i vogën. Mirë posa Fillon e zbukuron tek vitet i mer kadale. Adeben Temia ka thon dallimi, Abdullah ibn Mubarak ka thon dallimi është në mes namazit të shtëpisë dhe aty në xhami. Ktu dallimi. Si ta këtë barabar kisqarja. Si falët, këtu, të folët çad shpejtë këtu. Çad shpejtë të shtëpi as ka problem. Mir, po këtu mund vol shpejt ngadalë të shtëpia shpejt ka problem. Asa këtu i shikon si të njerëzve, njerëzve thon u fal ke mashallah, ishte i mirë kështu me radh, derisa dietar kan thonë për të folurit. Kur i e në mezlis, me folka dale, me nejt, si kur i e njeri shumë seriosa, më këmëtan, për me të regu se ti nuk i e në gjendjën e gjdo njeri jut. Dështë ati nuk i e në realitet që ashtu. Nuk i e realitet që ashtu. Këtu janë, se indesat janë të hodha mirë, po se lejfi kanë shikua. Nëse ata kanë dasht gjdo lëvizit që ka thënë Sufjan e theuri. I në statate, en la tu harrike usboak, illa bi ether, the falë ka thonë Sufjane thori ki djetari madh i muslimaneve, ka thonë nëse munësh, mës me lëviz gishtin, vetëm se me hadith, bane. Nëse munësh mës me lëviz gishtin, dorën, dherë që të me qubë, vetëm se ti ki hadith për qëket lëvizje, atër bane. Shikone sa e kanë shtrëngu këtë qështi. Nëse kjo ropë i Allah nuk lëviz, vetëm se Allah u gjellu alë i ka thonë me lëviz. Andaj, në trasmetim tjetër, ka orë se i n i pejgamberit alayhis salam ku ka një shtesë ku e detajizon kët meselë e ku mundu rreculu fi salli fi zeyinu salatehu lima yara min nadri rajul ilay. Ka thane pejgamberi alayhis salam çtre transmetem çohot falat ezbukuron namazunati. Për çka ezbukuron? Se është duke shikuar dikush. Ka është duke shikuar dikush. Dhe kjo gjendje e poshtër. Kjo gjendje e poshtër. Dhe kjo është ibn Qayim el-Juziy kur ka fol për riaën ka thanë Kjo është problemi syve. A dhe kjo ka lidhje me emra dhe cicita Allah. Allah u ka sy, kemi përmendë. Allah u ka sy dhe shikon. Allah u dëgjën. Allah u në përcjel gjendjen ton. Për nga mërë ale i salatu sam, ka dhe në kur njeri u mërë të këbir, dhe drejton fëtirën ti ka Allah, Allah u drejton të kaj. Ta shtop problemi madhë kjo, që njeri u ngritit mu fal, e Allah u në ka për para, dhe për Allah u në gjele gjelelu -gjele hu, nuk n Nuk hinë gjendjen e namazit si duhet, dërsa kure shef dhe ka në zbukuran namazin. Allahu ka dëshirë në më zbukuru parati. Andaj ka thanë që zbukuroni në gjdo namaz. Khudhu zinët e kumë fikulli me zgjidin, mërë një teshat matë mira, dhe zbukurohuni në gjdo namaz. Fikulli me zgjidin ka orë në di kuptime, këja jet ka orë në di tefsire. Tefsiri i parë në gjdo, herë që dini në gjami, si kur që i delë për Bajranë. Mir po njerëzit çka çish dalin në xhami, çka të tësha që i ko. Dorsa në sens sahabët i kanë vesh tësha më të mira për në xhami. Ana kur shkojnë na për darsmë me kështu më rad, fatkeqësisht, nga sa e shoh me të ndarsëm, na shohin ata. Dorsa këto çe fallahu xalla xalalu, në namaz që dal parati me fjalmë Allahu te bareke u taala. Ana diëtor të selefiku kanë fol alejohot mu fal me tësha të cilat janë të xumit, naçi i qujmë pijame. Alejohot mu fal, nuk ka argument që çish lejohot mu fal. Mbi por kan thon, a kshedar para dikujt me pijamë për jashtë. Çishdh vjen? Kishë turpua. Para Allahut te bareke وتعالى është ala mashum. Andaj ka thënë ibn Kayyim, këtësh puna syve. Allahu të shikon, njerëzit shikojnë. Ti përpara Allahut nuk zbukurohesh, ndërsa përpara njerëzve, ndërsa njerëzit bojn dobi, nuk bojn dobi. Andaj do në vështirë ku dheis në namazin e tij. Gjithashtu në moshtetin e Muhamedit nga Sheddad ibn Aws radiyallahu anhu qal, in e khwa fama e khafu aleykum e juha nësë lëma, lima samiqtu Rasul Allah s.a.s.e. jakul, min e shëhwët i këfijet i shirk Sheddadi i bëni Aus, gjithashtu ka orënë hadith sa i këthan sahaveve të tjerë tabi inve, ka than mas shumë di shka frigona por juve cila është, ata shëha i kam dëgju per pengamerit aleyhi salatu vës salam e shëhwët i këfijet e bëshi im shëft dhe shirku im shëft në mëman sahabët ju kanë fliksua circutave vogël, çka ana nuk janin amenin, çka neve nuk ja janin amenin. Nuk nuk e shoshit mi vetveten në këtë mesela. Duhet të mposh njeriu kujdes, se i shkon puna huç. Sigurisht se e ka përmendën Ibn al-Jawzi në librin e tij Telbisu Iblis, një libër te par te par më dashitor, i cili i tregon në këtë libër Telbisu Iblis, çka do të thon, Telbisu Iblis do të thon mashtrimet e Iblisit. Se Iblisi do të thon mashtrues të lbisë mashtrimi iblisit në këtë libur Abdurrahman ibnul Gjozi ka përmenë se të gjdo grupë e devijume prej e hlisonetit qishka deviju e e këtu ka përmenë njëjarjet te për interesantë dhe se si ka i shëjtoni njeriut ka dhe një rast thot ka qenjë imam shpesh her në mëngjes në namazin e sabahot e lezhej ke kull audhu bi rabbi l'felek edhe kull audhu bi rabbi n'nas disurët e fundit thë dhe uquditësha, se i lexon ki shpesh herë këtë disure, se nuk jam për sunetit, me lexonë në farz, këto sende, këto, këto ajete. Thë dhe me kalimin e kohës, a i kishë doshme nga të regu neve diqka. Shikone shetoni, në përmet adhurimit, andë në këtë liber të lbisu i blis, ka pru fjal nga selefi, se lefi, se i blisi qel të qelë 99 dyrë të kajrit, e ka planifikut 100 në shërë i madhë. Kështu e ka hap këtë libër Abdulrahman ibn al-Jauzi, se selefët i kanë pasur frikën e Iblisit i cili 99 dyr të xairit. Baraka, baraka, baraka të nxit për xair. Andit për xair po, seset 1000 ka të kanë planifikuar nitë keq të mëdha. Ti dis ta mërmenja, andaj duhet më lutë Allahu xhelalu ala më të arroj të zejmra, sikur çka ka lutur pejgamberi alayhis salatu was salam. Sot ke imam i do që më kallëzu diçka. Çka dosh më kallëzu? Ka dosh më kallëzu ka se e përfundova hatmën. Ai lexova këtë Kur'anin tash në namaz jam të e përfundu, kulli ahudu për abil felek, kulli për abil nasa edhe e bane hatven. Ha, tja munë është me vërejtë, së munë është me vërejtë, e nuk e di, e kështë me radhë. Ka përmend në këtë libër se njërzve të sëtë kanë punu për i të allahut, e ka mojt vetën 30 vjetë, e ka punu një vetën për Allah, dhe e ka rujtë, e ka rujtë, e ka mbrojtë, e ka rujtë, dhe dhe e se kanë Jeri u 30 vjet e harron fmijën e 30 vjet e harron emrin e dikujt që ka qenë pranë. Shumë janë. Mas 30 viteve në një meslisë për meslisave, ia ka sill muahbetin shejtani për një vepër të caktuar, muahbet pas muahbeti deri sa ka thonë, edhe unë e kumbo këtë vepër para 30 viteve. E ka qit për jashtë. Son e ka rrit. Shejtani, kujdeses që ti mos mos të rritësh veprën për lë të Allahu xhellale, xhellale wala. Andaj saoj dia fiksuen nga nga qe çeshte. A di tjetër, gjithashtu te Imam Ahmadi radhiyallahu an se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka transmetuar fjalë nga ona Allahu te bareke وتعالى dhe hadith-i është transmetuar gjithashtu në Sahihun e Imam Muslimit dhe kemi vërmen kët hadith, ka thane ana khairu shuraka'i faman amila amlan ashraka fihi ghairi fa ana bari'un min wa huwa alladhi ashraka. Ka thane Allahu ju jelle wala hadith-i është në Sahihun e Muslimin nga Abu Hurair radhiyallahu an ka thane Allahu ju jelle jalalu Ene kajru shura ke. Unë jam mëj mirë për të cilin punohët. Në aditën i më muslimit, shprej është, e në eghë në shura ke i ani shirkë. Unë jam mëj pavaruri që mën bëtë dikush mu e shirkë. Se ti, kur punon për Allahëm. Njeri ju pse punon për traka tërgaz dalarë? Në esenës. Me morë rokë piktit, pakë piktit, pare piktit, me, me morë bugjetë matë madhë edhe punon, tra 4 puna i punon në këtë hadith Allah dhët ene kajru shura ke unë jam maj miri kush punon për muhe në nëse punon ti për muhe unë t'jap ketë qatë duhet ti s'ki në ma nevoj me punu edhe për dikan tjetër shtu shkuptimi hadithi se njerëzit punon për tra 4 vende që me, me pas për tim më të matë po Allah a i ka këtë dorë anë dhe ka dhët ene kajru shura ke te muslimi e gne me pëvarëri pasla i thot hadithi Fëmën amile amelen, eshëra këthih i gëjri, kushe punën një punë. Në tam ka shti e më dikant tjetër, shikone, e ka punu një punë, edhe për Allahun, edhe dikant tjetër e ka shti e ti. Thotë, Allahu u gjelloha në këtë rësmetim, fë e në beri ummin, une jam i distancun për e ti. Une nuk e pranë një punë, diku që të rash me muatë, së mundët nuk ka mundsi Allahu xhelalu të pranguni vepër, në çat vepër janë sinu dy veta, dy çënje. Allahu e di ku çatër. Andaj kujdes, kujdesi më. Kjo kaptin, kjo kaptin meriton çdo ditë njeriu me lexuar këtë. Kaptina si e fatisë, se njeriu është mrenëra e ka me punu për njerëz. Mrenëra e shpirtë e ka me punu për njerëz. Zu jililil nasi hubu shahwat. Njeriu mrenëra jo ka ngjit dashuria për Hepse njërzit në bot loj loj qudi rabajnë vetëm që të shkoj e khaberit tina të njërzit vetëm të ngrit e popularitetin e tina nërsa besim të orë është të kujdeshëm nuk do aplauze, nuk do, do artë rëkitje ekstomerat andaj se lefi e odi njëse në për ligjeratat e tëre kur kanë fillu me orë shumë njërzin e ligjerat ka thanë vësallillahuma në bine Muhammedin vërë ali i jo, usahbi e gjmajna që dhe ka që kashpija pse rëzik ka thanë zem Zajramam, memlebizanda njeriu i ditën e pas kujdes. Pastaj në fund të ahdit e thot, "Va huwa lillazi ashrak." Vejprati në shkollën e Talipit për problemin e taj me të cilën më ka bënë ortak. A mundet me ta dhëndaj ditën e gjikimit? Për ata që njeriu punon për di kan tjetër, do del përpara Allahut. A mundet me morë problemin e atë tiyatri? A tiyatri është veti i vart për Allahun. A tiyatri vet ko nevojë për Allahun? Çdo kush ka nevojë për Allahun putjaku shkon evoj per allah te bareke وتعالى hadith e teer nga abi said ibn abi fadalan ansari an-ansari dhe ka qen nga sahabe katjebul sawabe ka than e kum daju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke tham idha jamaa allahul awwalina wal akhirina li yom la raib fi hadith e termidhi nezen jidi hadith des imi Ka thënë pengamiri alej salatës rëmë, dite në gjikimit, Allahu imletë të gjithë njerëzit, përë dhe përë dhe përë dhe fundë dhe. Kretë, imletë Allahu gjellu ala me një vendë. Në një ditë në të të zinën nuk ka dëshim, feju nadi, nade mu nadi dhe thyrë një thyrës, dhe thyrë një thyrës, me nkërë eshrake fi amelin, amilahu lillahi ahaden, thëlljet dhub thawabahu min indi gajlillah. Kushe ka punu një pun Edhe di kanë tjetër me Allahun, leçkojë le talipësh për blimin e asaj pune të ajtëri. Te ki punon një pumë, edhe ki dashnë njerëz të më thonë mashallah, ai takvali, sikur që njerëzit plot e bën një vepër më sheft, ja të msheft, ja tregon ndaj shokit të tij, që m'remëse ale fita, për hileve që i bën njeriu i cili nuk e njeh Allahun, dhe mendon se ja ka dhënë shoku i tij, edhe ai shok e shpërndon, ai dinë se filani është kështu dhe kështu. Këna për hileve, duaj veprën me ruç shumë. Sigur që ai ruan gjunojtë mos me dal jashtë. Kështu se Salefi kan thonë. Veprat ruan të mirat sikur që i ruan kçijat, mos me dal jashtë, se kur i tësëmrohesh e kështu më radh. Kështu i ruan të mirat, ama njeriu është në kundërtën e kësaj. Kan thënë thirrnia dhërrës dhe thot, kushdo që ka punuar vepër, për Allahun edhe për diktan tjetër, le të shkojë te ai tjetër. Pas ai thot se inna llahata ala aghna shuraka'i ani shirks sepse allah tabaaraku wa taala osh mai pavarurit qe punohot por ta dhe por digan tjetër. Por ta dhe por digan tjetër. Hadithi i tjetër, i cili është hadithi rrezikshëm. Dhe dijetarët e kanë marr këtë hadith dhe kanë shpjeguar shumë. Hadithin e ka njer Imam Mahmedi. E kanë njer edhe shumë para dijetarëve tjerëna sunenat e tyre sigur Ibn Majah kështu më rad. Ky hadith është i rrezikshëm në këtë botë po edhe në botë të tjetër Thotë nga Ebi Bekrate radhi Allahu anë Kale, kale Rasulullahi sallallahu aleyhi sallem ka thonë i dërgori Allahu sallallahu aleyhi sallem me nsemma semma Allahu be Kush do mu dëgjue në veprat e ti kështu është kuptimi i hadithit Allahu e ban mu dëgjue me të kundër tëm e ban ti në vepr për Allah me ndonë që i për Allah dhe në ta e gërvish dhe një losë di kanë tjetër përde që Allah u gjelluar është ti njërzit tjera ti në atë vepur dhe dëgjon mu përmend dhe dëshiron mu përmend me pos popularitet me pos autoritet të njërzit me, me pos ngritje thot për nga mërë e asma men se ma kush don mu përmend mu dëgjue mu dëgjue Allah u ka me ba me dëgjue ama me të kundër tëm që ka me ba me dëgjue ka në djetar ka me janëzir Allah u Rëzik i malë Më të të e banë i punë Dhe ki me rak njëzit më të shetit atë mua abetin tanë Allahu ka me të shetit mua abetin Ama me ata shë e kitin zemër Allahu në rëjt Allahu në rëjt nga një fakit dhe si e fakcia U e men në ra e Ra e Allahu bihi E kush dëshiron Mu pa Mu duk Mu duk devëshmëria Mu duk vepra e mirë Allahu ka mi abo mu pa vepra e ti Ama me të kundër tënë Me të kundërtë, kanë me adet njerëzit kanë me ndjej, edhe nëse nuk kanë mundësi kan me shpreh ata, kanë me ndjej se këtu ka diçka defekt. Këtu ka diçka defekt. Andaj këtë hadith kan në në e kanë ardhur në nën çmimin e nën çmimin e riajës. Gjithashtu, hadithet nga pejgamberi alayhi salatu wassalamu, cili është i njëjtës ngjarje, ka transmetuar Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma warḍāhumā, që jali Amr ibn al-As, i cili ka thënë në në shtetin e Egjiptit, thotë kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë men sammi an-nasa bi 'ilmihi samma Allahu bihi masami'a khalqihi wa sagghara hu wa haqqara hu fa zarafat ayna Abdullah. Ë ka treguar hadithin dhe ka filluar me çajt Abdullah ibn Amr ibn al-As. Shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kë qi shoku i pejgamberit është prej shokëve të cilët Ka qeni afërt me pengamirin, a.s. Njerësa një ditë për i ditëve, se në hadithin, se në transmitojnë, ima në Bukhariju, se një ditë për i ditëve, kishok e ka vesh një, një gjube, një këmish, kamis, të kuqe, të kuqe. Andë djetëtarët e kanë pa prej, asoj se ka polemik mes, do da shohëmme në kapëtimet e fëkut, se alejot me vesh të kuqe kristal. Alejot me vesh të kuqe, kristal, mirë po jo kuçe e cila është e kuçarrëmt, në ç't shkon nxejs, po e kuçe ndritshme. Me vezhdë një bluzë, në një petk i cili është kristalli kuç. Ka polemik, disa e kanë rrej, disa e kanë pa po haram. Abdullah ibn Amr ibn al-As e ka veshur një ditë një këmishë të kuqe. Dhe dietarë e kanë të sill këtë ngjarje si shikon e edebin e sahabëve me pejgamberin alayhi salatu vesselam. Dhe ka po salatu e selam, ka pa pejgamberin alayhi salatu vesselam këtë shikimin. Dhe kjo është mburzit. Se ka thonë se sa të gjithë mund na ka keq. Kur e kemi pa po, mirë një herë ka keq, ka buzçesh. Jo ka keq, ka buzçesh. Dha ditë ma kthej shikimin. Dhe është mburzit. Dhe shikonë nuk ka skumi thonë, "Ja Resullullah, çka kije, çka pa vetëun e keq." Jo, vetë ka humbtu çështjen. Vetë ka humbtu çështjen. Ka skuqur të spija dhe ka këshir vetën ku ka gabimin. Ka bërë diçka se smunet, më thonë, mos më mëkshir mua. E ka po që këmisha është të kuqe. E ka morë këmishën edhe ka kallë. E ka kallë këmishën edhe ka gjujtë. Dhe ka shkute e nësëm me një këmishë tjetër. Dhe ka thë nja Rasulë Allah, jam mirë tash, ka fillu me busqesh për nësën. e nësëram. Dhe është gëzu se ka busqesh, se e ka vërejt që e gjitha ka bimin. E gjitha ka bimin ku ka në konë, pëse më që më ka këshirë për e nësëram. Edhe i thave e nësëm, ku e lave këm Tha e pëse si adhavet di, dikujna prej gravet tua, gravet familjës, ati në ju lehot me vesht të kuqe. Tha, diçka shka ja uren për nga meri ale i salat e sram e ka venin me kallë, me nxjarë kal, e ka venin. Shikone e debin e matë të sahabeve, kanë vërejt gabimet e veta, dhe një mëzbushish e për nga merit e ka ditë se së është regull diçka. Nuk është regull diçka. Ky sahabije transmiton këtë hadith, thot e kam dëgju për në samë duke të reguhe kuq dëshiron mu dëgjue për dijen e tij për veprat e tij te njerzit sema allahu bihi masami'a khalqihi allahu kam ja komunikut te njerzit ata ska ki po do mir po çka saharahu wa haqqarahu kam e zvoglu dhe kam e nënçmu. Ti don me tregu veprën qe te jesh i madh te jesh i madh allah ut kundert ta trajton ja ut çon njerze lajmin mir po te kundertin Allahum në arrujnë nga që e fatësia e kështu me dhe prejvej prave të ndita. Hoxha ka thonë elkelemu alërrija i wën nifak ka thonë dije se në Kur'an vjen shpreja e nifakut dhe ka përqëllim dhe njëherë riajën që e fatësia. Mi po duhet me, me i daluë. Dhe i ka pru hoxha shumë prej ajetëve ku shprejhet nifaku dhe ka përqëllim riajën apo e kunder ta. Vase ka thonë, u e lëfarë kubejnë hedhe Ar-riya, ai dedi huwa an-nifaq al-akbar, wa bayna ar-riya alladhi samahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shirkan asghar khafiyan, huwa hadith al-a'mal bi an-niyat. Kjo me selë shumë rëndësishmë njeriu do të më pas na kokën e tij të çarket me selë. Cila është kjo meselë? Cila është dallimi mes nifakut të madh, i cili është nxjerr prej feje, mirpo as ti mbajt gjithashtu, dhe shirku të vogël, i cili nuk nxjerr prej feje, mirpo ti prish fe kund. Dhe rrezikon Me, me tushduk vepra dhe rezikon mësë me ta falë Allahu gjelle gjelalu, epse nuk të djerë për feje tu dijat për nga mësëm i kanë nënshmue dhe Allahu i kanë nënshmue shirkun e vogël edhe nifakun e madhë, si mi dalue që do me do me një shprej e tjetër si me dit a je munafik i madhë apo vetëm ki me rria në veprat e tua thot hoxha, dalimi me sërë dyjave dalimi me sërë dyjave është hadithi innë me l'a'malu bin njëtë Veprat janë si pas një jetit. Hadith më të watir. Hadith i Omer al-Khattavit, këpën nga mërë a lehi salatu se më ka dhënë, inëm e lë amalu bin një jetë. Kërejt punët janë me, me një jetë. Këtë punët janë me një jetë. Disa për e djetarëve kanë dhënë ki, ki hadith, qëfar këpëtimi ka, s'ka punë vetëm se ka një jetë. Ma dhe ka thënë disa djetarëse, me në pastonë Allah punëni pa një jetë, s'kishmi mujtë Mëz banin niyet hiç, smunësh. Provoj. Provoj me lëviz për kur jo hiç, smunësh. Patjetër ki caktu çellim. Edhe një hap deri dikun me dal, patjetër ki çellim. Do me bë diçka. Andaj kit vepra janë me niyet. Do të thonë niyeti është pjesë përbërës e jona. Gjithashtu Imam Buhariu Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, imam më imadhi, i më i madh i muslimanëve në hadith, e ka filluar librin e tij Innamal a'malu bin niyyat inë me l'aqmalu bin një jetë. Dhe nësë a djetarë kanë thanë se, duhet në gjdo liber të fikut me vendosë këtë kaptinë, që kështë ka thanë ima më shafi i ju. Në gjdo kaptin të fikut, të thezut me vendosë, inë me l'aqmalu bin një jetë. Dhe është në këndjarë, inë me l'aqmalu bin një jetë, është një transmitim interesant për një djetarëve të mëjtë të madhë mëjt, të, të hadithit. Ju e dinë se djetarë të hadithit nuk e japin Ka pas për djetarëve, shka ju ka thënë në zansave, kush folë, ndërsë, një shkrojnë me nxerë për sot s'ka hadithë. Ka pas për djetarëve kër kanë shkup me lip hadithë, ka thënë një të godit me me shkop një hadithë. Ado hadithë, një të mshume, një hadithë, një të godit me, një hadithë. Si dushë, si mësë dushë, je i lirë. Aja ka hadithën, aja ka kapitalin të s'ki kur gjohë aja go kapitalin më të madh njerëzit mendojnë se pasuria është kapital nuk është gjallë rrotullohet kur dush hadith është se ai më i madh ka shkuet te njëri prej dietarëve me një hadith mirë po hoja e ka pasë kin njerëz ka li hadith nuk i nuk i plotson kushtet me pas hadith nëse na ne mundson allahu xhalla xalalu me spieguqtë e depe se janë për edepe veçka ju mungojnë muslimanve sot si mësohet hadithi në mësohet hadithi në facebook haraja ta mësohet ashtrifdar Duke zotë në tërët hadith e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Hadithi ka ç'i Imam Maliku i e dini se angarku shumë kur ka dalë me kaqzu hadith. Ës la, ës kre, e ka kremjekun i ka vesh tëshat më të mira, ës parfumos me parfumin më të shtërit. Ekstoj me radh ka fol namaz siguri me Buhariu 7563 hadithe nga dy recitate bani llogarit sa sa, sa recitate për çdo hadith. Hadithi nuk mirë të let. A nda njezi ti shaftin soca kujtojn se kan Eli. Ka shkujtë te kete ka thon tregom hadithe. Ka thon a ke imsu Kuranin? Ka thon po. Ka thon lexha ma e ka shtime lexu. Ja ka morrni vakt. Ka thon tamam. A ke imsu Arabishtin? Ka thon pak. Ka thon shkomsoje mir. Ka shkoi ka imsuar Arabishtin. Ka ardhe ja ka vet do pyetje. Ka thon a edhe, dijën e di diene trashëgimisë? Me radhin a e di çish trashëgohet pasuria? Ka thon s'di. Ka thon shkomsoje. Ka ardhe ka mbsu. Ja ka vet do pyetje. Sa i takon nanë, sa i takon babës, migës, ajës, babëgjit, e ka loë dhe ka këput. Ja ka mbledhë dhisa prej shkejnëcave, edhe ja ka të reguë. Vetëm e vetëm të kalëzoj hadithin. Në fund që ka i ka thonë, shiko në neve në duket kja hajgare, ka thonë, shko se s'kam një jetë me të kalëzoj hadith. Se kam në bo një jetë, pa një jetën e sveproj kërgjohë, e ka këput, e kështë të merahat da tashovem elena Allahu jalla wa ala sesa's ti mad kjo puna inna al a'malu bin niyya hojrat kja di thoj bazament e ndarjes pa sa i thot fa in kana al ba'ithu ala al amal huwa iradatu Allahi wal dar al akhira waslima min al ria fi thili kan wa kan muwafiqan li shar fa dalik al amal al salih al maqbul ne se vepra nxit si veprs esh Allahu dhe ahireti. Dhe është në përputhje me shariatin, kjo është vepra e pranuar. Kjo është vepra e pranuar, kjo, kjo është kristal. Kjo është kristal. Domthon, çonësh me bën i punë, namaz, agjerrim, çka do të çojë? Po veprat e mira. Nxit si pse nxit me punu është Allah. Dhe është ahireti. Dhe kjo është kundër sufive, se ata thonë na vetëm për Allah, se doin ahiretin. Allah, jo. Kjo njeri e do shpërblimi njeri e do shpërblimi mirë po e do të ahireti dhe është më përputhje me shëriatin nëse mbebë veshë që kjo, kjo vepër e pranume shumë rana është me mokshtë e dita nëse vepra fillon me ndzitsin jo për Allahum dhe jo për botën tjetër kjo është një fakit kristal qohët njeri me bëpun të mira asë se ka synim Allahum asë nuk e ka synim ahireti po kitë diqka tjetër Kjo është një fakti i madh. Kjo është një fakti i madh. Dhe këto doja në çështën që kanë na të folë e treta. Wa in kan al-ba'ith ala al-amal huwa iradatu Allahil azza wajal. Do të thotë nxit si për me punu është Allahu azza wajal jalla jalalu. Wa ad-dar al-akhira, a do shtapi akhiretet? Do vendi akhiretet? Walaakin e këtu, hita shit ku i vogël mirë po dëkhalë alëjhë rria'u fi të tëzjinihi wa të dhësinihi fe dhali ke hua lëdhi sëmmahu nëbiyu sallallahu aleyhi sallam e shirkën e shirkën e shirkën e shgër për Allahun për akhiretin të punua ihi zbukurimi të e përt edhe ihi shtimi i adhurimit për dikantetë përveç Allahut kjo shirkën që kjo pjesa e qëto është polemika qëtaja falë Këta e falë Allahu të barë kjo vëtara, ajo. Andaj ka thamë, dhe këta e transmiton hadith, e shpegon hadith, cën, e parmenëm se njeri u ngritit për më falë namaz dhe, اسبغول نماذنتينا بريطا نيزëve këtu me radhë hadha la yukhriju min al millati walakinahu yanqusu min al amali biqadrihi wa qad yaghlibu ala al amali fiyuhbituhu kulluhu wal aiazu billah allahumma jaal a'malana kullaha salihatan waj'alha liwajhika khalisatan wala tajal li ahadin fiha shay'an lahu janfunka tregue se kjo pjesë edhe njëherë e definoj dhe e detajizoj rija shirku i vogël Na, në punën e veprave. Në punën e, e veprave dhe një jetit. Tile është shirkë i vogël në dalim për një fakut. Një fakut më shkurt s'ka në ta për Allah kërgjoh. Nuk ka për ta për Allah. Andaj Allah u gjerë në kuran që i ka qëjtë mënafikat? Jura unë nës. A ta falën vesh për njerëzit. Allah u në rrujtë. Falën njerëzit. Ja, dëmja lip qikën dikujna. Dëmja ka du se unë jam i mirë. Rima me njerëzit mirë, falet, ja nimij deri sa t'ia fitojë dikujt zemrën kështu më radh. Në të kanuara n'ka ndodh kështu. Kjo është një faku i madh. Ni faku i vogël, shirku i vogël është me punu për Allah, mu ngrit për ahirat me punu, e, mirë po gjat punës, e shafni njëri, e shafni tjetër dhe fillon me me zbukuruar punën tonë. Kjo shtesa është e rrezikshme. Hoxha thot, megjithëse kjo nuk s'e pyfejë. Se t'i për Allah i quë, për akhira t'i quë. Mirë po t'u ka gërvish dhe t'u ka një losë vepra. U lakin jenë kusuhu minë amel bi qëdrihi. Ta zbrit për e veprës qatësa i të shtuhe për dikan tjetar. Wa qëdi jaglibo alel amel. Mirë po munët riaja me mbizotru e punën, fe ju hbitahu dhe t'ashduke kejtë. A munët, Ibn Rejbe ka përmen këtë mesele, që është më falë për Allahin, të, bukuru, të, bukuru, të bukuru, e zbukuru, të e zbukuru, të e zbukuru, e halën Allah në qëta që i vështë të zbukuru. Në shkon vej pra. E të përsi që në fillëmisht për Allah, kështë që një jeti je të kalle. Rëtullohës shumë, nuk mundu njeri ju me me majtë një jetin e tina. Andaj i përnë këjmë elgjëvëzirë ka thënë, oa gjëbë, sa që di, për një anën i cili gjikon për një jetet e njerëzve, a i se din eks tonëral foli njerëz për mbrojtjen e njerëzve. A njeriu nuk mundet me kontrolluën e jetën e vet. Shpesh halli u pozihet, a e ka për Allah se ka. Vallahi njeriu më humbtu vetvetën smunët me, me do. A e ka për Allah ajo. Zorrësht, vştirësht. Sahabot, selefin kur i kanë vetë eki për Allah, sahabët jo, konkretisht për ilmin, tabinet kur i kanë vetë, e lifti diën për Allah. Ka thonë një herë për një herë jo. Se ka pas për çdo që më çon më në për di kan tjetër. Po nuk muj me të caktu për Allah Se më kanë që e prejnë që për Allah Përgzojë me gjënetë edhe u krypë mua beti Mirë po jo, një jeti është sen Rezikësh më ndëj ka thënë I jadu billa, Allahu në rujt Pase ka thënë, një lutje dhe me këtë Përfëndojna Allahu me gjallë, amelëna kulleha salihëten Ka thënë, o zotë, o zotë jonë O Allahu jonë, nëjë bënd vejpra tona të, të gjitha Të mira Kjo është e para sa Allahu nuk përme vetëm se të vepra të mira. Pasa ka thënë, dhe bëni ato të së të, të jenë vetëm përftyren të anë. Kjo shkullmi i punës për Allahu. Kur të punësh për Allah, haroj njerëzit, krejt. Haroj, haroj, haroj e fmiën të anë, grujën të anë, haroj e familën të anë, të gjithë haroj. Qitë e përpara vetëm Allahu në gjelle, gjelle, gjelle, aluhu dhe vetëm ai ka mundësime të bodobi. Haroj duartë rëkitjet sot do të njëjtë thon ti je i mirë i ashtu s'do ndobi ai mundet me të lavdruar ti për një interes të caktuar që ti nuk e di ai mundet me të lavdruar ai mundet me doar trokit ti je se ti je i përputhë me karakteristikat e Atina e kështu me radhë thotë je i mirë dhe folën për njësi i mirë kjo s'do ndobi për Allahu xhelle xhelle xalalu andaj duhet me boku doan në vazdimsi u xal hali wajhi ke khalisatan wala tja'al li ahadin fiha shay'an dhe musiban në veprat tona që të ketë hise Kur kus për vesese, e na hyrusim Allahun te barekehu te ala, qe Allahu xhellal uard na mucsojme pa po zërat tona te gjitha te mira. E lutsim Allahun te barekehu te ala, qe Allahu xhellal uard na mucsojme punove vetem per hir te tina, ndaj pastroje zemrat tona nga çdo sinim dhe qellim tjetër pervec Allahu xhelle, xhelle jalalu, e lutsim Allahun te barekehu te ala, qe Allahu na shtojë ambicën e kërkimin e dijes. E lutsim Allahun subhanahu te ala, qe Allahu xhellal uard na shtojë vullnetin e kërkimin e fejt Allahu te barekehu te ala, ne kërkimin e veprave të mirave të shumta elucimallahu xhalloa uala çahallahu te bareke u taala na japërfondim të mirë elucimallahu xhalloa uala çahallahu muslimanët ku do të çanallahu t'ndihmon të doptit të muslimanëve allahu t'fuçizon të burgosit të muslimanëve allahu t'liron e qulu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafururrahim walhamdulillahi rabbil alamin